Отож, кожна продукція формули вважалась бракована і за неї покупці не хотіли нічого платити. Залишалось одне – перестати продукувати. Це легше було сказати, як зробити. На все треба було мати дозвіл А Міністерство харчової промисловості не давало такого ордеру, бо чекало на розпорядження з Москви. І так завод випускав бракований продукт, за який ніхто не платив. Оксана їздила кілька разів до міністра харчової промисловості України, щоб вияснити парадоксальну ситуацію, і за його допомогою нарешті вдалося закрити цей відділ. Це був єдиний завод, що продукував формулу на весь СРСР, і відтоді люди не мусили якось і без неї обходитись. Ми провели цих кілька днів у приємних розмовах і різних відвідинах всюди вгощають мене, як цісаря. Оксана дуже чутлива і при прощанні плаче. Мені теж сумно було виїжджати. Чи ви не хотіли б переїхати в Україну на постійно? Несподівано запитує у мене Богдан. Звичайно, коли все нормується? Чому ні? Відповідаю непереконливо. Якби мав якесь заняття. Ви ж пенсіонер, то якого ще заняття треба? каже він логічно. Правда. Добрим пенсіонером бути завжди бракує часу. Богдан хотів би мати автомобіль. Добра нагода купити стару ладу в Східній Німеччині, де їх тепер за безцінь випродають. Звідтам можна перевести автомобіль без мита. Але як туди дістатись? Треба від когось виклик. Якщо хтось в Німеччині з родини похований, то через Червоний Хрест можна дістати перепустку на відвідування могили два рази в році. Тепер навіть мертві в капіталістичному світі сприяють вільному ринкові. У селі в порівнянні з передвоєнним часом дороги непогані. Обійця зазвичай обгороджені парканом. На нашій вулиці вздовж дороги тут і там перед парканом лавки, щоб було де посидіти і поготорити. Подекуди асфальтові дороги, правда, з вибоїними. На пасовиську стада гусей, качок, пасуться корови, кози. Церква гарна і не знищена. Синагога в руїні, але вже приїжджала якась комісія і оглядала. А єврейське кладовище впорядковують. Відбудували польський костюл, хоч у селі поляків тільки пару. Але це явище помітне. Відбудова костьолів, де тільки можна їх відбудовувати. Відновляють костьоли в місті Києві, Святого Миколая і у Львові. Звідкись мусять брати гроші? Чому такий поспіх? Коли ми були в Чорткові, якраз закінчилася відправа у ще не зовсім відремонтованому гарному костьолі готичного стилю, розташованого в самому центрі містечка. Всередині люди, вклякаючи, посуваються на колінах цілувати Матір Божу, бо це свято Матки Боскої. Відправляв біскуп зі Львова. Їх в Україні чотири і один архієпископ. У Польщі тільки один єпископ для українців, яких багато більше, ніж поляків в Україні, і той підпорядкований варшавській дієцезії. Хоч перемиська була завжди українська, належала до Львова. Долітає спів спереду. О, мати Божа, українською мовою. Запитую у жінок, хто вони. Та ми українці, якось неохоче відповідає одна. Тут на відправу приходять всі. Наша греко-католицька церква маленька. Ви, звертаюсь до іншої. Римо-католичка. Українка? Мовчання. У пробіжні цвинтар новий. Могили обведені, звичайно, цементованим підморівком. Дуже гарні і великі пам'ятники з світлинами померлих чи статуями святих. Могили широчезні, один метр на особу. На могилах посаджені квіти, але поміж гробами важко пройти, бур'ян і будяк. І це характерно. Сюди, йде громадська земля, з якої ніхто не має користі. Розростаються тверді, мов залізу, бур'яни і колючі, мов шпильки, будь -яки. Колись росла трава в таких місцях, чи просто була гола земля. І ще лазять королацькі жучки, які пожирають картоплення, І без кроплення хімікаліями нема врожаю. У багатьох селах відновлюють церкви і будують нові. По селах насипано гарні високі могили, обгороджені залізним плотом, гарно втримувані з високими залізними хрестами та відповідними написами в пам'ять героїв, які загинули в боротьбі за українську державність. У кожному селі є й пам'ятник тим, що полягли у Велику вітчизняну війну і від буржуазних українських націоналістів. Такі написи на цих пам'ятниках є тільки зрідка в деяких селах. Богдан позичає машину в Івана, і ми їдемо до мого родинного села Товстенького, що лежить біля села Кривенького. Воно ніби присіло, горби вляглися, а долини піднеслися. Це стверджують мешканці. Заїжджаємо до моєї племінниці Марійки і її чоловіка Богдана. Вона медсестра, відповідальна за першу допомогу і викликання машини швидкої допомоги з лікарні в пробіжні. Виконує ще й інші функції. В них дочка і син. Дочка захотіла закінчити студії в Ленінграді. Вона там працює медсестрою в очному відділі. В Україну вже не хоче повертатись. Син закінчує військову службу в Німеччині. Нас приймають по цісарському, як колись сказали. У них нова гарна хата. Моя колишня хата ще стоїть. Відновлена, вже не під солом'яною стріхою. В ній живе чужа сім'я. Нікого нема вдома. Тільки пес вітає нас голосним гавканням,